Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'informatiu d'aquest divendres centra la seva atenció en l'efemèride de la segregació de Tiana i Montgat. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. Aquest divendres fa 77 anys que Montgat es va segregar de Tiana. Per parlar de la ruptura del vincle entre els dos pobles, ens hem de remetre a la llunyania amb el centre social i religiós de Tiana amb els veïns de Montgat i que va fer que anessin forjant una identitat pròpia. Les xifres dels últims anys constaten que durant èpoques de vacances baixen les donacions de sang. És per això que aprofitant que la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits visitarà aquest diumenge la nostra vila, els professionals de la salut han animat amb especial èmfasi els veïns de Tiana que s'acostin a fer la seva aportació voluntària. Aquest dissabte a Montgat celebra la Festa Cara al Mar en honor a la Verge del Carme, patrona dels pescadors, una festa tradicional on s'hi pot veure la importància que el sector pesquer ha tingut en aquesta població. L'acte central de la celebració és l'arribada de les barques de la confraria de pescadors de Montgat, el Mas Nou i Premi de Mar amb la imatge de la Verge del Carme. El cicle de Cinema a la Fresca torna aquest divendres amb una nova proposta, Alicia en el País de les Meravilles, de Tim Burton. Es tracta d'un film fantàstic, inspirat en l'obra de l'escriptor britànic Charles Ludwig, més conegut amb el pseudònim de Lewis Carroll. I acabem amb el casino de Tiana, que celebra aquest dissabte una gran diada social i esportiva. Es tracta d'un acte que organitza anualment, però que aquest any adquireix una rellevància especial amb motiu de la commemoració del centenari de l'entitat. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. La policia local de Tiana i els Mossos d'Esquadra han procedit aquest divendres al desnonament de la masia de Cantorrada que estava ocupada des de feia aproximadament dos anys. El desnonament ha tingut lloc entre les 9 i dos quarts d'onze d'aquest matí. Segons ha informat el cap de la policia local, Joan Guerrero, no s'han produït incidències perquè els ocupants ja havien desallotjat la masia amb anterioritat. No havia ocupants, ja estaven avisats, han procedit voluntàriament a desallotjar, ahir o abans d'ahir, van deixar-ho és a dir, que no hi ha hagut cap tipus d'incidència i la, la, la titularitat de la, la masia ja ha procedit a, a fer-se càrrec, hi ha una empresa de construcció que està procedint a tapiar de nou perquè no puguin entrar, i bé, no, no hi ha hagut més incidències. Segons ha informat la policia local, el desdonament s'ha produït amb motiu d'una denúncia per usurpació interposada pels propietaris de la Masia de Cantorradà. Encara que aquest divendres no hi havia ningú a la casa, s'estima que residien de l'ordre d'entre 4 i 5 persones. A més, i segons ha informat el mateix cos de seguretat local, els ocupants de la Masia havien provocat algunes molèsties als veïns del carrer Cost, especialment a l'estiu, en festes organitzades a la casa. En el desnonament hi ha participat una dotació de la policia local i dues patrulles ordinàries i quatre furgonetes anticorps i disturbis dels Mossos d'Esquadrà en previsió de possibles incidents. Aquest divendres fa 77 anys que mongat es va segregar de Tiana. Per parlar de la ruptura del vincle entre els dos pobles, ens hem de remetre a la llunyania amb el centre social i religiós de Tiana, que mantenien els veïns de Montgat i que va fer que anessin forjant una identitat pròpia. Aquest sentiment es va fer especialment fort a finals del segle XIX i principis del segle XX, amb la industrialització de les mallorquines i l'augment de la població forana, que no tenia vincles sentimentals amb Tiana com podien tenir els antics montgatins. Ara ve una llei de l'any 1877 establia que per sol·licitar la segregació la població mínima del poble segregat havia de ser de 2.000 habitants, condició que no complia Montgat. En les eleccions municipals el 14 d'abril del 1931 l'augment de població de Montgat i les mallorquines va provocar que la majoria dels regidors eren escollits per part dels veïns del districte de Montgat. En el ple per l'elecció dels càrrecs municipals, els regidors mongatins van fer-se amb els més importants del nou consistori, amb la protesta dels tianencs. En dóna tots els detalls l'historiador tianenc Josep Maria Tòfoli. Dels 11 regidors que hi havia, hi havia 6 de Montgat i 5 de Tiana. O sigui que l'any 1931 el poder de Tiana va passar a mongat. I prova d'això és doncs que ja, l'alcalde, del Casanovas, doncs era, ja, ja era un alcalde de mongat montgatí Es dir que eh, també es va passar a una diferència entre, entre el que seria no dretes i esquerres, sinó que veiem a partir del 31 eh, que el, el, el poder, l'equip de govern, estava a Montgat i l'oposició eren els de Tiana. Aquest fet i les dificultats per la governabilitat va ser aprofitat per un grup de mongatins per presentar a finals de desembre del 1932 un document signat pel 62% de l'electorat del districte demanant segregar-se de Tiana. Els motius que s'exposaven eren que Tiana i Mongat eren dos nuclis de població totalment independents. La segregació va ser finalment aprovada per decret de la Generalitat el 6 de juliol del 1933. Josep Maria Tòfoli. Els límits parroquials que es, que es van donar al 1867 són els que després van marcar els límits a la sellegració. Dels 10 quilòmetres quadrats, en total que tenia Tiana i Montgat, eh, Tiana pues, es queda en 8, en nombre de rodons, i Montgat pues, en 2. El, el pastís ens va quedar la tall, el tall més llocs. Eh. Pocs dies després, el 17 de juliol, Montgat es va segregar definitivament de la nostra població. Aquell mateix dia es va formalitzar el nou consistori mongatí i es va elegir el primer alcalde del nou municipi de Montgat, Pere Rodés. El dia següent es va celebrar un ple extraordinari a Tiana per constituir també el nou ajuntament, que va culminar amb el nomenament d’Eduard Simó com a batlle de la vila. El cas de Montgat i Tiana va culminar els processos de segregació que ja s'havien produït a d'altres municipis del Maresme.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 un dels moments més emotius de la trobada. Així ho ha explicat la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Montgat, Rosa Fontaner. L'arribada de la Verge, en totes les barquetes que volen seguir al Comici de, de la Verge, doncs l'arribada la, és molt emotiva, perquè hi ha, hi ha el desembarcament de la Verge per gent de, de, per persones que pertanyen a la, la cofredia de pescadors i la passegen pel poble eh, i la entran a l'esbègia... Uh, com una ofranya i després fa tot un, un acte de, de, de recepció, no? La platja de l'Espiguer de Montgat és la protagonista d'aquesta festa. Allà s'hi porta a terme també la sardinada i botifarrada i el cremat, amb una assistència que ha aconseguit arribar fins a prop de 3.000 persones. La trobada s'ha convertit en una cita anual de referència, no només pels mongatins, sinó pels habitants de les poblacions costaneres i també pels tianencs. I És que la festa cara al mar de Montgat és una de les tradicions més populars d'aquesta població marinera i arriba en guany a la 32a edició. Les avaneres tampoc no faltaran. A en aquesta festa i aniran a càrrec del grup Roca Grossa de Montgat. Tot seguit s'oferirà la segona edició del concert jove cara mar de la mà del grup de Club Van. La formació oferirà un repertori a base d'una fusió de fang, hip-hop i blues. Sentim Rosa Fontaner. La base que arriba un moment en què els més grans se'n van de, de la platja i queda el públic jove. Doncs què millor que el fet de, de poder eh, compartir aquesta estona amb un grup Uh, dedicat a, a, a la, la joventut. I per això que treball conjunt amb la regidoria de joventut per tal d'establir connexions i, a més, fer una festa molt més global i amb un públic més diversificat. Els que vulgueu audir de la festa cara al mar podreu fer-ho aquest dissabte a partir de les 8 del vespre a la platja de l'Espigó de Montgat. Els interessats en participar de la botifarrada o sardinada i el cremat que serveix d'or les habaneres, podeu adquirir el tiquet a la mateixa platja a un preu de 3 euros. Radio Tiana, les notícies del migdia. Amb l'objectiu d'afavorir la iniciativa empresarial en el context de crisi econòmica actual, la regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montgat organitza novament una càpsula formativa adreçada a emprenadors. En aquesta ocasió s'exposaran quins són els tràmits i les obligacions tributàries principals per iniciar-se com a autònom. D'aquesta manera es pretén que els propis empresaris coneguin de primera mà tots els tràmits inicials. En dona més detalls la cap del Servei d'Ocupació i Inserció de Montgat, Ana Giménez, el que intentem és que malgrat tinguen que els pugui fer, que coneguin de primera mà com es fan aquests impresos. Llavors ells ja decideixen si volen o no volen portar-ho al gestor, perquè surten amb prou informació de la càpsula com per poder-ho fer ells, perquè les empreses són prou senzills i una miqueta doncs, perden la por i, i coneixen molt bé doncs, com donar-se d'alta. Són empreses Normalment són emprenedors doncs, professionals, de comerç, de serveis, de, bueno, normalment empreses petites. Aquestes sessions formatives que organitza l'Ajuntament de Montgat es van repetir periòdicament en funció de la demanda que es detecta en el servei d'ocupació i inserció. A l'actualitat, prop d'una trentena d'emprenedors estan gestionant l'inici d'una nova activitat econòmica amb l'ajuda del servei i una quinzena acudiran a la càpsula formativa d'aquest divendres per familiaritzar-se amb els tràmits que han de dur a terme. De fet, les inscripcions ja estan completes. Les càpsules formatives reben el suport de la xarxa Inicia per la creació d'empreses que impulsa el Departament del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. La sessió d'aquest divendres tindrà lloc de 10 del matí a 1 del migdia al Centre Cívic Les Mallorquines de Montgat. La popularitat que aneren guanyant els còctels en els últims anys s'ha multiplicat dins l'oferta gastronòmica. Per aquest motiu, el casal de Tiana ofereix avui a les 11 de la nit un taller per conèixer tots els secrets dels combinats que ens avança Marc Ostrell. James Bond, Tom Cruise o els detectius dels anys 50 han estat els millors aparadors de la cultura del còctel. Més enllà del gust d'aquests combinats, la seva presentació i la multitud de formes els han fet tenir cada vegada més popularitat arreu del món. Entre els més famosos cal destacar el Daikiri, el Bloody Mary, Margarita o Mojito, entre d'altres. Però aquests còctels, els quals tenen el seu origen als països llatinoamericans, no destilarien tant glamur sense efectes decoratius com trossets de fruita tallats en múltiples formes, flors o els clàssics petits per a sols de paper. Per tal d'elaborar uns combinats que compleixin amb tots els cànons de la gastronomia, un representant de marques com Tanqueray o Cacique donarà les claus per convèncer els nostres convidats aquest estiu. Un expert en aquestes marques serà el casal a partir de les 11 de la nit per explicar, entre d'altres, els secrets del Gintonic, un dels combinats que millor lliguen amb les característiques del casal. Sentim la representant de Tanqueray, Carolina Becerra. Vamos ofrecer un tipus de coctelería nuevo, para lo que es el local estamos intentando promover y estamos intentando pues crecer en este tipo de mercado de gocteleria perè lagent la conconoca, pues, la pruue la, la de guste i conconoca un po més sobre la marca i sobre els distintos eh, gintonis o que poden hacer com tanquera i en este cas. Una cita ineludible per conèixer des dels còcttals més senzills com el Cuba Libre fins als més elaborats amb una gran quantitat d'ingredients en diferents proporcions, mesclats i agitats.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 Les últimes setmanes, degut a la moltíssima calor que està fent, les previsions de les campanyes han baixat una mica. O sigui, sobretot en el Maresme, no hem assolit els objectius que teníem, ja et dic, en les últimes setmanes. De moment això no ha comportat cap alarma, evidentment, però sí ens hem de posar les piles i veure que a l'estiu, a part de que baixen les donacions perquè els donants marxen, la calor també influeix no? a l'hora de decidir-se per anar a donar sang o no. Tradicionalment, durant els mesos de juliol i especialment d'agost, coincideixen dos factors que justifiquen aquesta extraordinària necessitat d'incrementar les reserves de sang. Per una banda, el fet que els donants habituals marxen de vacances i, per l'altra, és un fet que s'incrementen les demandes de sang pels accidents de trànsit. Recordem que la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits visitarà Tiana el proper diumenge al carrer Mates, en passeig de la Vilesa, davant el parc de l'antic camp de futbol de 10 del matí a dues del migdia. A més, cal tenir en compte que durant tot el mes d'agost aquells que vulguin poden anar a donar sang a l'Hospital Germans Tries i Pujol. Cada vegada que un ciutadà fa una donació, la mostra de sang es porta a analitzar els serveis centrals del Banc de Sang i Teixits que es troba a Barcelona. Des d'aquest lloc i dels diferents serveis territorials se centralitzen les reserves disponibles i es trameten als diferents hospitals perquè les utilitzen per a transfusions i necessitats quirúrgiques la informació local a Ràdio Tiana. El cicle de Cinema a la Fresca torna aquest divendres amb una nova proposta Alicia en el País de les Meravilles, de Tim Burton. Es tracta d'un film fantàstic inspirat en l'obra de l'escriptor britànic Charles Ludwig, més conegut amb el pseudònim de Lewis Carroll. La pel·lícula arrenca 13 anys després que Alicia hagi visitat el País de les Meravilles. En aquest film ens trobem a la protagonista amb 19 anys i a punt de comprometre's amb un ric areu. Davant del seu ferm rebut decideix fugir i retorna accidentalment al País de les Meravelles. Alicia, però, no recorda res del seu viatge anterior, però a través del seu retrobament amb ells coneguts podrà anar completant el trencaclosques i recordar la seva primera visita en aquest regne màgic. Són el Conill Blanc, Tuitlidí i Tuitlidum, l'Aruga, el Gatxessir i el Barreter Boig. A partir d'aquest viatge podrà trobar el seu veritable destí i acaba amb el regne de terror de la Reina Vermella. Sentim el tràiler del film. Un lugar distinto a cualquier otro Dicen que para sobrevivir en él Hay que estar tan loco como un sombrerero Por suerte, yo lo estoy ¡Alicia! ¡Eres tú! ¡Has vuelto! ¿Alicia? ¡Alicia! ¿Eres Alicia? Eres Alicia, te reconocería en cualquier parte ¡Llegas tarde al té! Ha vuelto al país de las maravillas Desde que te fuiste La reina roja se ha hecho con el país de las maravillas ¡Encontrarla! Ayúdanos a arreglar esto ¡Que le corten la cabeza! Necesito un cerdo Una tripita caliente me alivia el dolor de pies <risa> Basta La pel·lícula combina actors reals amb tècniques de captura de moviment i stop motion, una tècnica d'animació que consisteix en aparentar el moviment dels objectes estàtics mitjançant un seguit d'imatges fixes successives. El repartiment el conformen Johnny Deep, Mia Wasilowska i Anne Hedraway. Els interessats en retrobar-se amb Alícia en el País de les Meravelles a partir d'aquesta particular visió de Tim Burton poden fer-ho aquest divendres al parc del camp de Futbol Vell. La cita és a partir de les 10 de la nit. El casino de Tiena celebra aquest dissabte una gran diada social i esportiva. Es tracta d'un acte que organitza anualment, però que aquest any adquireix una rellevància especial amb motiu de la commemoració del centenari de l'entitat. En aquest sentit, vol ser un punt de trobada de tots els socis del casino, però també de totes aquelles persones que van ser-ho o que han mantingut un vincle especial amb l'entitat. En dóna més detalls d'aquesta diada social i esportiva el seu president, Enric Cardús. Abans era una festa que només era festa de la piscina. Llavors vam voler canviar-li el format per donar-li més contingut i fer i, i li, pues, ens reunir les dues masses socials del club, la massa social social i, i de caràcter social i la massa que, pues, que més de caire esportiu. I això pues, vam intentar unificar-les amb aquesta festa, pues, que la, la festa pues, de més concurrència del, del, de l'estiu. I aquest any pues, bueno, li doneem el seguim al mateix format i donant-li pues, més importància i eh, pues, pel fet de ser del centenari. Els actes de la Diada Social i Esportiva s'allargaran durant tot el dissabte. Al matí s'han programat partits de tennis, tenis-taula, pedal i també partides de dòmino. A la tarda serà el torn de les activitats esportives per nens i nenes, on s'organitzaran, entre d'altres, partits de futbol. El punt final serà la nit amb un sopar institucional al recinte de la piscina i amb el lliurament de premis als guanyadors dels campionats socials del casino. La jornada comptarà amb una actuació del televisiu actor Pep Plaza, conegut per les seves imitacions, els programes Cracòvia i Polònia de TV3. La gran diada social i esportiva que tindrà lloc aquest dissabte, es el com la gran festa del centenari, i sobretot un espai pel records. Radio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marc Auge i Raül Heredia i a la redacció Marcos Trelli que us parla. La Yawoyo. Poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora.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 La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits arribarà a la nostra vila el proper diumenge 18 de juliol. Des de les deu del matí a les dues del migdia, tothom que ho vulgui de més de 18 anys i que pesi més de 50 quilos, podrà costar se al parc del camp de futbol vell a fer la seva donació voluntària. I per conèixer més detalls sobre aquesta campanya tenim a l'altre costat del telèfon a la delegada de la zona, Silvia Delgado, bon dia. Hola, bon dia. Doncs, primera pregunta obligada, pràcticament, com estan les reserves actualment del Banc de Sang i Teixits? Doncs, mira, les reserves avui dia estem normali normalitzats, però també hem de donar una mica l'anà que les últimes setmanes, degut a la moltíssima calor que està fent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 Des del Banc de Sang i Teixit suposo que us interessaria que la donació de sang fos sobretot doncs, una acció voluntària continuada i no tan basada en les campanyes, no?, sobretot per això que ens dius. Sí, el tema de que sigui continuada és la clau, és a dir, hem d'intentar eh, convèncer la gent i que agafi consciència de que la donació de sang ha de ser un acte rutinari, normalitzat, que els homes poden donar quatre vegades a l'any i les dones tres, i que és molt important que la gent Eh, sense que el truquem tingui aquesta consciència. Evidentment que nosaltres sempre fem una crida a través d'una carta, d'un missatge a un mòbil, d'una trucada, simplement com a recordatori d'aquest donant. Però la gent no es mou per pressió, sinó per convicció, i per tant el fet de conscienciar la gent per nosaltres és primordial i que entengui també, perquè molta gent ens diu és que clar, a l'estiu no el feu cap... Fa molta calor. Nosaltres hem de fer campanyes tots els dies de l'any perquè necessitem entrades tots els dies. Per tant, eh, fins i tot el dia més calorós del mes de juliol per nosaltres és important que hi hagi campanyes. I no sé si en aquest sentit, en els darrers anys heu notat un canvi d'actitud precisament doncs, perquè heu anat fent tot aquest seguit de campanyes i sembla doncs, que tenim molta més visibilitat i precisament per això que ens deies que la gent es mou més per convicció, ho hem notat això? Mm. Sí que ho hem notat perquè també hem fet molta campanya formativa en el col·lectiu d'adolescents que fan els 18 anys i poden començar a donar, però també hem encetat un projecte de formació cap als nens petits, és a dir, per conscienciar els nens ja des de petits. Llavors, això sí que s'ha notat perquè tenim que en les donacions en el col·lectiu més jove, dels 18 als 25 en els darrers anys, han pujat. Per tant, per això nosaltres ho traduïm que la gent ha rebut missatges, ha s'ha conscienciat i molta gent, quan fa els 18, ja s'apunta al, al carro de les donacions. No? I suposo doncs, que en aquest sentit, com bé ens deies, els més petits, encara que no tenen edat, per donar sang, doncs suposo que és important conscienciar-los, no?, ja des de la primera sí, etapa. nosaltres aquest projecte té, és molt jove, té 3 anys o així, i el que fem és fer una formació als nens didàctica molt adaptada a l'edat, podem adaptar-nos a les diferents edats i als diferents cursos on venen les companyes formadores i a, amb jocs, amb roleplains, amb coses com molt didàctiques i molt divertides aprenen per una banda, el que és la sang, per què serveix i quina funció no? fa dins del cos la importància que té, i per un altre també els hi fem partícips d'una campanya de donació, doncs, on ells poden fer un dibuix, un eslògan, fer difusió de la campanya. Llavors som petits promotors d'aquella campanya. Aquests nens, doncs, a part de que consciencien també el seu entorn, els pares, els reïns, els familiars, eh, és evident que quan siguin grans tindran una informació molt més acurada del que és donar sang, no? I aquí senyalaves assenyalaves doncs, un aspecte molt interessant, que els mateixos nens de vegades són els portaveus d'aquesta doncs, necessitat de, de donar sang pels més grans, no? Sí, nosaltres en aquest projecte moltes vegades... Uh culmina amb una campanya d'adonació dins de l'escola i és molt, bueno, molt tendre i molt divertit a la vegada veure com els nens agafen els pares els braços i els obliguen, com aquell qui diu, aquells pares que potser no han donat mai o no en tenien gaire idea de què era, doncs ells mateixos ens diuen, papa, ara s'ha venit donar sang a l'escola perquè això és molt important, per tant, són els principals difusos de la campanya i evidentment el seu missatge és molt més directe que el que podem donar nosaltres. Tot i així diverses vegades us heu resistit a fer una crida de donació de sang per evitar que la gent vagi en massa a fer la seva aportació, no? Sí, eh, des de fa anys que s'intenta no fer aquest tipus de crida, no sé que sigui una cosa doncs, molt urgent o que realment hagin hagi baixat els esprocs d'una manera alarmant, però com dius tu, no interessa que la gent vagi en massa perquè el que interessa és el degoteix constant, diari, de, de donacions de sang i no que la gent faci una resposta massiva amb una crida doncs, que té un impacte molt puntual, però que realment no deixa cap missatge conscienciador. No? Ja fa un temps que el banc de sang i està centralitzat i tota la sang que aneu recollint arriba finalment a Barcelona. Com valoreu el funcionament actual? Doncs molt positiu, és una manera de tenir-ho tot molt més organitzat. Nosaltres redem les comandes a hospitals de tota Catalunya i no es retarda gens aquestes comarques, vull dir, perdó, comandes, cada dia surten cap als diferents hospitals i, bueno, és una manera també de, com deies abans, centralitzar-ho i optimitzar molt més els recursos que tenim. És a dir, que s'aconsegueix una major eficiència, no?, en aquest sí. sentit? Sí, sí, perquè realment no és factible, de vegades, en hospitals petits, a muntar un banc de sang dins amb tot el que comporta i la infraestructura que comporta un banc de sang si no té un nivell de donacions mínima. No? Realment és una inversió molt gran que s'ha d'optimitzar. Per tant, doncs és, és flexible que es facin campanyes en aquests hospitals però que aquesta sang s'analitzi, doncs, es fraccioni i es gestioni des d'un banc central com és el, el banc de sang i teixit. Aquest cap de setmana ten, banc, la unitat mòbil baja, del Banc de Sang i Teixits visita Tiana, també visita a Montgat, doncs, sí. que hi ha diversos mongatins que també ens escolten, que ho tinguin present. Suposo, ja fa molts anys que feu aquestes visites, però suposo que és molt important el fet de doncs, que sigui la unitat mòbil també que s'apropi a la ciutadania, ja no només per donar, sinó també pel fet de que comentàvem abans, no?, per la visibilitat. Sí, aviam, per la gent és molt més pràctic que nosaltres ens anem a visitar, sobretot la gent que viu fora de Barcelona, que ens s'hagin de desplaçar. Tiana i Montgat, en aquest cas, si la gent vol anar donant banc fixa o beva a Can Ruti, que està a Badalona, o bé ha d'anar ja directament a Barcelona, pues a Sant Pau, a Vall i no tothom, no tothom ho té fàcil, no? Per tant, la gent que és d'una població petita però que vol donar i sap que la vivim, aquesta població amb regularitat, agraeix molt que hi anem, i a part, com deies, el, el bus de la donació és prou visible com per fer de cartell en si mateix, no? de, de difusor per si mateix, perquè tenim tots els bussos rotulats amb, amb l'eslògan de la nostra campanya. I precisament perquè abans ens comentaves que tradicionalment els mesos de vacances són especialment delicats en, a, en aquest àmbit, no sé si per aquest motiu incrementeu també les visites als municipis. Sí, fem el que nosaltres anomenem campanyes extraordinàries, que són visites una mica fora del calendari als diferents municipis i també fem maratons de donació de sang, però això hi ha més a municipis grans. Per exemple, aquest estiu a Malgrat, a Pineda, fem dues maratons que són de 10 a 10, i amb molts més sants, són dies més festius, es fan activitats... Això a municipis petits doncs, no és factible perquè no tenen prou població com per muntar una marató, però sí que incrementem la presència doncs, fent aquest tipus d'accions especials. No? D'acord, doncs ens quedem amb la idea doncs, que, que parlàvem al principi, que els nivells de sang, les reserves, vallà va estan normalitzades, però hem de tenir en compte doncs, que aquests mesos d'estiu són delicats, com bé dèiem, i que per en tant, tant. Doncs, ho hem de tenir present. Nosaltres hem volgut parlar amb la delegada de la zona, la Sílvia Delgado. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies a vosaltres. Déu seu, bon dia. Déu, bon dia. Radio Tiana, Serveis informatius.